Imnul al 36-lea al Sfântului Simeonul Teolog cu titlul Mulțumire pentru exil și necazurile pe care le-a suferit în prigonirea lui. Sfântul Simeon a fost prigonit pe nedrept de către un fost mitropolit al Nicomidei numit Ștefan, care se considera un mare teolog dar era invidios pe teologia și pe iubirea pe care Sfântul Simeon, nou teolog, o avea față de Părintele său față de Sfântul Simeon Din acest motiv a țesut intrigi timp de mai mulți ani în cadrul Sinodului Patriarhal de la Constantinopol, <coughs> pentru ca Sfântul Simeon să fie exilat. Și a fost exilat. După un timp, datorită prietenilor săi, care au văzut viața sa plină de Sfințenie a Sfântului Simeon teolog, el a fost reabilitat de către Sinod, de către Sinodul Constantinopolitan, și pentru greșeala pe care o făcuse cei de dinainte, i s-a propus să devină mitropolit ceea ce Sfântul Simeon a refuzat și s-a retras pe aceeași insulă unde fusese exilat pe nedrept. Și probabil de acolo sau acolo Sfântul Simion va scrie acest timp, în care, după dreaptă gândire ortodoxă, îi mulțumește Lui Dumnezeu pentru prigonire, pentru suferința nedreaptă pe care o suportă, pentru dreapta credință și pentru Sfințenia vieții sale. Îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc singurule cunoscătorile al inimilor împărate dreptea tot îndurate, Îți mulțumesc cuvinte, fără de început și puternic, care ai venit pe pământ și te-ai întrupat, Dumnezeu meu, și te-ai făcut ceea ce n-ai fost, om, om asemenea mie, fără schimbare, curgere și orice păcat. Evrei 4,16 Pentru că pătimind tu cel nepătimitor, închide drept de la cei fără de lege să-mi dai mie celui osândit, nepătimire într imitarea patimilor tale, Hristoase al meu. dreaptă de judecata ta și porunca ta pe care ne-ai porunci să o păzim a tot îndurate. Aceasta e imitarea smereniei tale pentru că așa cum ai pătimit fiind nepătimitor, așa și noi care am făcut toate păcatele, să suferim încercări, prigoane, bice și necazuri, și în cele din urmă chiar moartea de la cei fără de lege. Tu ai auzit de la oameni că ești demon și ai fost socotit de cei fără Dumnezeu un amăgitor, Ioan 10, 20, potrivnic al lui Dumnezeu și călcător de lege. Ai fost prins ca un făcător de rele, Doamne, și singur Tu ai fost dus legat, toți ucenicii și prietenii părăsindu-te pe Tine. Matei 26.55-56 Ai stat în fața judecătorului ca un osândit cuvinte și ai primit osânda pe care a rostit-o împotriva ta, grăind ai suportat palmă de la rob, Ioan 18-22, iartă când ai fost osândit de îndată la moarte, căș cuvintele tale erau săbii, Matei 10.34. Pentru cei fără de lege și tăcerea ta împărate a fost pricina osândirii tale, de aceea nesuferință să te vadă pe tine singurul drept, cei nedrepți te-au dat la moarte, la moarte de rușine. De aceea ai fost lovit peste cap și încununat cu spini și ai fost îmbrăcat în manta, în mantie purpurie, ai fost cuipat în față vai și jocorit. Bucurete te-ai auzit în bătaie de joc împărate de la evrei. Ioan 19, cu 3. Ți-ai purtat crucea pe umeri și în înfiptă. Ai fost înălțat pe ea, Dumnezeu meu. Ți s-au pironit mâinile și picioare și ai fost adăpa cu oțet și cu asta Ți-a fost răpunsă cu suli, a tot îndurate. De suportând acestea, pământul s-a cutremurat de frică și pe morții din el i-a dat afară de grabă. Soarele s-a schimbat în sânge, văzându-te pe tine, iar luna s-a îmbrăcat atunci în beznă. Ca tapeteazma templului s-a rupt atunci în două de sus și până jos, iar nelegiuiții n-au priceput nimic, ci zăcând în mormânt au pus străji și au pecelui piatra crezând să te țin acolo. Tu însă ai învia stăpâne cu puterea ta și ai lăsat călcătorilor de lege pe cețile neatinse." Venirea îngelor a răstogoli piatra și pe cei ce străjuiau, i-a lovit de frică. Dar n-au vrut să priceapă nimic ce-au rămas orbi la minte și împietriți la inimă Matei, 28 cu 11, pe care le-au avut așa până la sfârșit. Ce lucru mare pentru mine este dacă și eu pătimesc acestea pe care și tu le-ai pătimit pentru mine, L-ai pentru lume, fiind fără păcat, stăpâne, ca să mântuiești lumea care a păcătuit mult din tinerețe și te amânia Hristoase cu faptele și cu cuvintele ei. Lucru mare cu adevărat pentru mine, mai mare decât orice slavă, e acela că prin comuniunea patimilor tale, imitarea faptelor tale mă face părtaș al slavei tale cele negrite și celor ce urmează cu conștiință smerinia tale oferă dumnezeirea. Îți mulțumesc, stăpâne, că pătimesc mai degrabă pe nedrept, iar dacă pe drept, să-mi fie spre ispășirea păcatelor mele, spre curățirea greșelilor mele nemăsurate, Hristoase, să nu lași să vină cândva peste mine chinuri ispite ori necazuri peste putere, stăpâne, unul Corinteni 10 cu 13, peste puterea noastră, ci dăruie-mă și dăruiem mi ieșirea din ele, Dumnezeu meu, și tăria de a putea suporta întristările. Deci dăm puterea de a răbda ispitele și întristările ispitelor. O rugăciune pe care și noi toți o rostim în momentele noastre de cumpănă, căs celor ce cad din suflet cu vrenicie la puterea Ta, Tu ești dintr-un început dăruitorul celor bune, dăruindu-le harurile credinței, faptelor și nădejilor bune, și toate darurile Dumnezeescului și închinatului Tău, Duh îndurate acum și pururea și întotdeauna în vecii în vecilor. Amin. Sfântul Simeon, se roagă în mijlocul durerilor sale, a nedreptăților făcute cu el. Și acesta este mesajul autentic, ortodox, în fața nedreptății. De a aștepta voia lui Dumnezeu cu tine. În mijlocul nedreptății și a durerii și a bolii și a morții și a nesiguranței, Trebuie să strigăm spre Dumnezeu, să avem o rugăciune plină, plină de insistență, de durere, de așteptare încordată și să așteptăm să se facă voia Sa cu noi. Pentru că fiecare durere, fiecare boală și fiecare nedreptate care ni se face are un scop Dumnezeu pe care noi. Îl înțelegem cu voia lui Dumnezeu. În mijlocul nedreptății și al durerii, al singurătății și al oprimării, trebuie să vedem care este motivul pentru care Dumnezeu îngăduie ca nedreptatea să-și arate colții. Acesta este mesajul. În mijlocul de degringoladei sufletești, a supririi trebuie să vedem scopul duhovnicesc pentru care o asemenea întâmplare e lăsată să evolueze în viața noastră, să se petreacă.